Sini saya berikutnya Fa arti that itu apa ya ini tafsir ini dari siapa nih eh, mungkin diinginkan penanya di sini dalam hal arti dalam Quran tentang kalimat that eh, Allah taala alam misal ya, jadi eh, kalimat that dia ya, faham dari kalimat itu, zul, ya, dan di tanganis yang lafad, zatun, tanganis yang yang bermakna, ini yani, ada berapa maknanya, ya, Bisa bermakna, syun, ya, bermakna syi, dan juga Bisa bermakna Qadib ar-rahman ash-shay'u, diwaja' yang berdiri secara mutlak. Ketidakadaan lafaz qaza'tun. Qad Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah mawjudun ya? Bukanlah mawjudun mutlakun Bersyarat syartil itlaq. Istimay li sabut ka alayhi baydan ahli al-kalam. Bahanggan ba Allah Subhanahu wa ta'ala ash-shay'u mawjudun mutlaqan bi syarti al-itlaq. Sesuatu yang dia ada mutlak, artinya dia mutlak tidak memiliki sifat sama sekali dan tidak memiliki nama sama sekali ini maknanya mutlak bersyarat al-itlak sesuatu yang ada tidak memiliki sifat dan ini anapan yang batin kerana itu dalam Al-Quran kita tidak mendapatkan ya lafaz shay'un itu lafaz tersebut di tafsirkan pada ayat yang lainnya dan lebih sering berguna adalah kata zatun. kata zatun, jadi dia mengindikasikan shay'un yang juga mengindikasikan indica saya kan makna da ya, adanya, ya kata zu memiliki sesuatu yang memiliki ya sesuatu yang memiliki hado makna zat ya juga saya zu ga makna pertama tadi zat sunnya terdapat datang bermakna sur bermakna allas ya bermakna Allah Subhanahu wa taala itu jala itu sendiri kan isyarat semacam ini ya itu difahami di kalangan ahli loga sesuatu yang maklum di kalangan mereka yang pemakaian keratan tertentu yang asalnya urfan yang menunjukkan kepada sesuatu yang maklum sesuatu yang dieruf eh Allah taala alam bisa hadwah mana e, dah yang mudah difahami seperti ini